«Вибачте, Олександру Панасівна, сказав він. І вона вразилася, як тихо і гарно засвітилися його очі. «Чи не будете ви проти, коли я заберу у вас дочку?» Вона не встигла нічого відповісти, бо вони і дочка, і цей пришелець знову з'єдналися поглядами. Тоді повернувся він до дверей, а дочка її покірно встала, щоб покірно піти за ним. Було це так само, як і тоді коли він водив її дертися разом із ним по круто схилах. Олександра Панасина вже й рота розкрила, аби що сказати, але той пришелець повернувся в дверях і приязно попрощав її, тож змушена вона була тільки й відповісти на його прощання. «Я, може, затримаюся», – сказала на відході дочка, і мати раптом усвідомила, що зовсім не знає цієї дівчини. Зовсім вже легко і просто – Покидає вона її хату. Була це вже не її дівчина, а чиясь. І той, чия вона була, вже виходив, переступаючи поріг. Переступила так само поріг і дочка. Тихий смуток ліг на серце Олександрі Панасівни, адже покидала її хату остання дитина. Глуха тиша задзвеніла раптом навколо неї, коли заплеснулися за тими двома двері і сльози непрошено бризнули на обличчя. Все це так раптово відбулося. Сіла на стілець, який приготувала для гостя, і здивовано роздивилася по хаті. Була та порожня, і сиділа коло Олександри Панасівни на такому ж стільці, як і в неї, така жінка, як і вона, позіхала в рукав і мала зморщене обличчя, а очі напівпригашені. І звалася та жінка, само Вони стояли на залитому місяцем березі, бо ще й досі не надивилися одне на одного. Вже не співали дівчата, і не бовваніла на подалець, обійнявшись закохана пара. Не плив і човен із силуетами, і не пливли тіні через міст. Були вони самі на тому березі. Побіляний гравши у воді, і безгучно плескався місяць, а зорі густо й роздольно висипали на небо. А те небесне зерно розбухало й проростало, завтра заросте воно голубими хащами, дивно і сумно їм було дивитися у вічі одне одному. Зорі кільчилися й крушилися вже в їхніх очах. Отже, кожне око їхнє це було небо, і небо сполучене в одне. Все відбувалось у тих небах, як у інших. Макроскопічних, все сполучалося і так само скрешувалося. Зв'язувалися вони могутніми струменями ще трохи і вони перестануть належати собі. За плечима в кожного стояла самотність, довга, на багато років, і вони мимохіть озиралися на неї, надто довго і з нею жили. Чому ти не писав? з мукою в голосі спитала Неоніла. Хіба нам щось перешкоджає? Тоді перша старша дочка Олександри Панасівни заплакала, пустилася тут таки на траву і губила в ту траву сльози. Їх набралося за ці роки, хто знає скільки. Зрошувалася від тих сліз земля, бо це були щирі, а може і щасливі сльози. Вона тут таки в його ногах маліла і маліла. Наче розтоплювалася. Треба було їй виплакати той біль, якого накопичилось у грудях цілі соляні гори. Він стояв коло неї, трохи розставши ноги і заклавши руки в кишені. Не хотів перешкоджати її плачу, адже мала вона на те право. Тож терпляче перечікував, доки позбудеться вона своєї туги. «Чому ти не писав?» Знову спитала вона і звела на нього очі. І побачила вона камінне лице з міцно заплющеними очима, широку важкувату постать, що потужно стояла на землі. Зрештою розплющилися очі, і сприйняла вона його погляд, чорний та гарячий, в якому клубилося і полагкотіло стільки світла і сили. Побачила його стиснуті в уста і зрозуміла раптом. Прийшов він до неї, виступивши з якихось не зовсім збагненних сфер. Він завжди відходитиме від неї і зникатиме в тих сферах. В його серці, зрозуміла Неоніла, вона буде тільки гостем. Це тільки їй судилося заповнити ним своє серце дорешти. Їй стало соромно, що вона тратить час що виставляє перед ним свою знесилу і кволість. Вона пізнала під ту хвилю іншу істину. Це він приходитиме з'являти перед нею свою знесилу. А сили його вона може й не уздрить. Через те вона звелася із землі і витерла сльози. Я вже перестала була тебе виглядати, сказала просто. Зрештою, чи так уже треба віддаватися дитячим обітницям? подивилася на нього і раптом кинулася беззастережно йому на шию, бо вже побачила його знесилу, ту знесилу, задля якої і сходилися вони докупи. Тим часом там, на горі, Оксана переступила поріг материної кімнати. На обличчі її застигла рішучість, а губи стали зовсім тонкі, так стиснулися. Галя сиділа в бабчиному фателі, тримаючи в руках книжку, а коли рипнули двері, подивилася на дочку поза окулярів. «Я тобі не заваджу», спитала Оксана, проходячи і сідаючи навпроти. «А я й не читаю», сказала Галя. «Сиджу, і рядки тікають з очей». «Це твій синок?» «Він розтривожив у мені вулика», запосміхалася Галя. Колись ніяк не могла уявити його дорослим. А так ми його й кликали, хлопець і хлопець, був як вихар, і годі було б тримати його на одному місці. «Говориш про це з таким захопленням?» «Та ж він мені син», – гордо сказала Галя. «І чому б я не мала говорити про нього із захопленням?» «Мене він дратує», – Оксана сплела на коліні тонкі пальці. «Вибач, мамо, але його запах, манери, ця дурноверха люлька, оці накази. Так і знала, що це тобі дошколить», – засміялася Галя. «Ну, певно, до школи, – спалахнула Оксана. Тоді біля столу він поставився до мене як до служниці чи офіціантки. А ти не хотіла б бути служницею чи офіціанткою? Як ти могла подумати таке, мама? – з обуренням сказала Оксана. Не бажаю нікому в житті прислуговувати. Тоді за столом я хотіла тільки полегшити роботу тобі. Прислуговувати – це і є полегшувати комусь роботу». — всміхнулася Галя. А взагалі мені сумно, що ти так кипиш, рідний брат і до того ж єдиний. Що ж мені до того, що він мій брат, загарачкувала Оксана, коли він віявся, що значить для мене? Є він чи нема? Брат що значить, коли ростеш разом, а коли з'являється такий птах перелітний і наказує приносити йому воду? Я б такому залюбки показала на двері. Вона аж розчервонілася, так розпалилася. Вуста її тремтіли, очі закругліли, пальці сплітались і розплітались на коліні, і вся вона була, як нічний метелик, що б'ється об шибу, за якою горить вогонь. «Ти ж сказала, оце зараз щось погане», – мовила зимна Галя. «Може, ти і не усвідомлюєш цього, але це таке щось негарне. Він має більше права на цей дім і на мене. Він мій перший». Але він твій незаконний, сказала дівчина, і загонисто звела брови. Як ти сказала? зморщившись, перепитала Галя. І щось певне лихе з'явилось у її обличчі, бо Оксана раптом зів'яла і опустила погляд. Вибач, пробурмотіла вона, я не повинна тебе ображати, але цей чоловік, Господи, як він мене розрятував, я не зможу жити з ним під одним дахом. Галя вже наливалася полум'ям, очі починали палахкотіти гнівом. Вона стягла перенісся окуляри, і її вуста стали такі ж танки, як і в дочки. «Посмій мені ще раз таке сказати», – прошепотіла вона. «Посмій тільки». «Такий дорогий тобі цей блудяга?» – загонисто спитала дівчина. Галя потерла собі скроні. Било в них наче молоточками. «Тайно мені равнатину», – сказала дочці, – «і склянку води». Оксана пішла до аптечки, а Галя згорнула книжку. Вона випила таблетку і втомлено глянула на дівчину. «На жаль, доню, ти тут не можеш командувати», сказала вона тихо. «Він проживе тут стільки, скільки вважатиме за потрібне. Поки що це єдиний дім, який він може назвати своїм». Хлопець важко підіймався під гору, стояла довкола ніч, оксамитна та глуха. Місяць покривався хмарами, З'явилися вони на небі чорні і скаламучені. Тільки в ряди годи проломлювалися поміж них зірки. Хлопець тихенько насвистував. Було йому на серці просторо. Біля хвітки свого бійця стояла Неоніла і дивилася йому вслід, хоч уже і не бачила його. Здалося їй, що в її тихе життя увірвався раптом вітер, сколошкав її, захопив та й поніс не могла й досі отямитися. Може, тому й стояла тут, біля хвіртки. З'являлися перед нею тільки на перебуті епізоди зустрічі, окремі слова, уривки розповідей, що ними вони хотіли заповнити ту часову прірву, яка розрізала їхнє спільне існування. Все це було безладно, накидане і насмикане. Пізніше, продовж того місяця, який вони чекали, Поки зможуть стати чоловіком та жінкою, вони дорозповіли про себе все, що тільки можна було згадати. В майбутньому часі ті згадки вже виникали уривково, а часом і повторювалися. Більше міг розповісти він, і Неоніла замерше слухала про всі ті дивні перепетії, які він пережив. Було то, як казка». Ніколи не побачить вона тих країв, що побачив їх він, та й не тягло її до того, тож розповіді сприймала з деякою поблажливістю. Добре було й те, що своїми мандрами він не пишався. Зараз же, коли стояла вона біля хвіртки і не могла зважитися повернутися у хату, у ній все кипіло і нуртувало». Той спокій та байдужість, з якими сприймала нечасті вже зльоти в її городець, де ділися, розпорошилися і розтопилися. Вся вона теж розтопилася. І з її лиця навіки ще сухий, строгий вираз, що ним старі дівчата вороняться від світу. Жила в ній іще інерція старого, майже чернечого життя, але то було десь там, глибоко в цій ночі, наче бліде око замуленого джерела. Хотіла впевнити себе, що це конче так, що все, що відбувається, відбувається насправді. Її націловані вуста палали на обличчі, наче виросла там вогняна квітка, очі горіли ще яскравіше. Тож, коли вона все-таки зайшла в хату, Олександрі Панасивні кинулися перш за все ті очі, а тоді і вуста. «Що не спиш?»